God afton mina damer och herrar. I kväll sjunger Britting Delick först. Linger in my arms a little longer baby. Och vi fortsätter med My Adobe has the enda. Efter en avskedskonsert i Gävle den 28 april upplöser Tore Erling den orkester som han bildade 1938. Den har under åren innehållit många välkända musiker- Thor Erling och hans orkester med vokalisterna Sonja Sjöbäck och sedan Brittinger Drejlik blev legendariska med nio vintersäsonger på Ball Palais i Stockholm, 16 somrar på Skansens utedansbana, folkparksturnéer under 20 säsonger och mer än 1000 skivinspelningar. Av Thor Erlings egna kompositioner minns vi till exempel Regntunga skyar, En morgonskenspromenad och Ole doledoff. Tore Erling skrev också orkesterns välkända signatur, som han kallade helt enkelt signaturmelodi.